Book two. Ho. Sechs. s e s A l c h i e r e n Lesen und Schreiben. Lesen und Schreiben. Pum an. Ich lese. Ich lese. Ich lese einen Buchstaben. Ich lese einen Buchstaben. Ich lese ein Wort. Ich lese ein Wort. Ich lese einen Satz. Ich lese einen Satz. Pom an du mal. Ich lese einen Brief. Ich lese einen Brief. Pom anung sü. Ich lese ein Buch. Ich lese ein Buch. Pom an. Ich lese. Ich lese. Kun an. du liest du liest kau an er liest er liest pom kien ich schreibe ich schreibe pom kien. Ich schreibe einen Buchstaben. Ich schreibe einen Buchstaben.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 Kienangse. Ich schreibe ein Buch. Ich schreibe ein Buch. Pum Kien. Ich schreibe. Ich schreibe. Kun Kien. Du schreibst. Du schreibst. Kau Kien. Er schreibt. Er schreibt.